dalën nga dalën të alergojnë nga Allah në imanuar. Dhe ne këtu duhet të në gjithëm i dhe të kuptojmë se mëkati nga njëhere mund të në lidhë me Allahun shumë më fuqishëm dhe të në bënë mëtë për afrët me te se që kemi qimë para mëkatit. Kjo nuk është stimulim dhe thirë për mëkat, absolutisht, nga se njëriu nuk duhet të rizikojnë në raport në Allah në mëkat, por ime duke, duke, duke folë për situatën pas mëkatit. Dikush ka rënë mëkati dhe nuk duhet të lejon që tashmë mëkati i bërt të tolerohet nga Zoti. Por duhet ta përdorë këtë mëkat që të lidhet më fuqishëm me Allahun e mëndosur. Ngase aktivizmi i a tur epi qëçi thën më herët se karakterizojnë raport me Allahun jë la wala, na japin kët rezultat që unë po e, e kërkoj. Kurozat është që mëkati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 ve e ndin frikën nga dënimi i Zotit madje një pjesë të këtij dënimi ke filluar ata prjetësh në disponimin tënd në rrafin ekonomik familjar ekse më radh atëra qsa i radhë i afrosh Allah më një varfrit të pashoqe që Allah më ta fal ande siko si lidhet me dani i katërt me meidanin e e parë në ndjetë ditë që nor se për mëkatën e bën nuk ki nevoj ti rafërosh në skujt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 Gjdo më katar mund të përdor këto dali e emergjendit, pa dëshyra jaj. Andaj një njëri njëri shtetakuar me një djetar të madhë të quajtur Fudajli më njëjat. Dhe Fudajli e pyti këtë njëri dhe i tha, sa vjeti ke bërë mikë, tha i kam bërë, i kam bushtë të gjashdjetat. Tha, subhanallah, që gjashdjet vite i duke etër këhallahu, që e në këafër të arish, gjashdjet vite tashmosh një mosh ku njëri u veqë, E, është afrodike, normalisht. Tash mund të shkon deri në 80, por zakonisht aty mbi 60 vjet njerëzit tashmë vësh mund të presin në çdo moment që të ndodh fundi, sepse edhe më herët, por duhet të them se është një moshë e konsiderueshme që nuk është një sikur se ti je i ri në moshë 20 vjeçare. Anëjta që 60 vite i duket kur ka Allahu, zot fjalë. Qenë ka afër çtaris. Ini apostull Peruan arritet tek Allahu takimi me te, dhenja përgjësisë për veprat e ti, pa dëshim se u shtangë e përre të një farloj keqë ardhje, një farloj shtjecimi. Dhe i tha, pas që nga situata, që nga këshu situata, qëfar të bëj o, o dietar, o hoqë, qëfar të bëj? Në kuptim të asaj që kam bërë shumë pun të ligan, shpesher kam qenë shumë lërë për i Zotit, qëfar të bëj tash? Gjashdhë dhët vite, në krasim matë ko që më kam betë, janë shumë,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 Ja kur zhidhja. I, I tha fudhali këtë njëri ju. Ahsin fi ma të bëkka, ju gëfër lëke fi ma më dha. I tha bën mirë në atë që të kam betë, të falë Allahu atë që ka kalu. Që ka aja që ka kalu, dhjetë, rë gjërë dhvita. Par aja që kam betë, nuk dhjetë. Mënë tjetë gjërë shtorë. Mënë tjetë gjërë sekonda. Apo? Ti...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 Hezidon të bendonë. 98, të të Shetani malkuar e ke shpërdor më të madhe këtë inëranst të njerën në këdretim. Këtë dhëtë shkash në gjemi tash? Ske që jenë për, për gjerët dhëtë dhëtë, për 70 dhëtë tash, në dhëtë shkash të të tje? Po, dhe që shqë njerët të me ty? Apo, sa njerët hezidon që të marin hapen e guzimshmë të pendimit? Dhe pse zemra u fletë? Që duan të vinë? Vin. Andaj fa të këtë qështë, nuk përdojnë këtë derë që Allahu për wahab. Po, wa po të ishoj njerëzit, po të ishoj njerëzit, sa dyrë u akahapur Allahu që të pajtojnë me te, nuk do të mbetet njëri në fëtyrë në tokës që do të hum të shpresë në falë në Allahutë. Thëtë Muhamide sër Allahu al-Sallam, po të din të pabesimtari. Këtë nuk o Katar ja. më katarë të shmë. Jo. Më katarë është njëri që ka besu në Allahu, por... Ka shkelje të ka paskashme të vijave të kuqe. Apo? Pa. Ky është më katari. Pa besimtarit dhe të më beson. Pa bes... Nuk beson fare në Zotin. Apo? Po të adin të kë, sa është fali Allahut, dhe të shpreson të gjithmon se Allah e a ja fali. Parëmendo kë, më stazin për më katari. Prandaj, duhet gjithmon besimtarit të jetonin hien e këti mësimi të këti djetari, që pa dushum nuk është mësimi ti privat, nuk është për fundimin e tij individual, por është përfitim nga mësimet e Fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam për mirësia atë që ka bë, ta falë Allahu atë që ka kaluar. Hynore, shumë e mirë, por më kujtohet sinqerisht më thonë fjala një mikutim besimtar që më thotë, bules përdorja të shprehën e rreth sot që është bërë normale në media, më flet shejtani live thotë në vesh. Thotë çdo ti këtu kë po di sot gjatë gjithë, gjithë kohëtanë ke qenë larg, ke bër gjithto krime, gjithto gjunafe, gjithto gjëra. E thot më vjen turp thot. Një më thën një këshill shjitanor, më thën, live tham vjen vesh, thot, vijen, nuk të vjen turp të kthehesh ke Zoti tani. Nuk e turp, rri at ku ke qenë, më thën se ti nuk ësh për ty kjo falje. Nuk e meriton ti më këtë falje, domethën. Sikur nuk i, një, më thën, ndodhnë atë udhkryqjen e rrugëve, është një udhkryqje që nuk di nga të marrë do Zotin, por thot në thot që ta një veshë, ti nuk e turp? Pa dushëm më në përmënë, në kjo dilemë rënohët edhe teorikisht, po edhe praktikisht. Teorikisht, argument të shumëta nga Korani dhe fjallët e pejganberi, sërë Allahusallem, që flasin për një falje të pasviduar nga Allahusallahu ala me qëpërdoj mëkatet e njerëzve. Nuk ka mëkat, nuk ka mëkat që mund të asvidan në falën Allahusallahu, që mund të hargjënate. Nuk ka Përndaj, U fal të gjithë njerëzve, ju njërit. Të gjithë njerëz u falmëqatet, po që se kërkojnë kët falje dhe nuk shtirret falja e ati. Nuk shtirret falja e ati. Because I don't know a fal. Allahu don ata që pendojnë. Andaj teorikisht është e çruar kjo thash në shumë argumente, në shumë tekste kuranore dhe fjalë të Muhamedit sallallahu sër alaihi wasallam. Por dhe praktikisht. Ky që thot po më feshetani ku është mëkatë i ti me mëkatë në këti njeri u që ndështë të të plastash? Thotë Muhammedis al Allahu al-Sallem, para jush, ishte njeri që kështë e vrarë 99 njerës. 99 njerës i ka vraë pa të drejtë. Ka dyrë gjakë në 99 shpirëta. Në shklasën për mëkatët e uzurpimit të pasuris, e keqsretimit e dhunës të tjirat e ka qenë këto.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 vë tha halli min tova a kamun do një falje kamra kaç kaç sa kaç njerëz ke vra dhe ke fytyr tua sikur sai apo ke fytyr nuk vjet turp te të kallash pendohesh nuk ka falë për ty ta kënieri u dëshpruar sa pasi nuk ka falë për mua po të vrase aty e vrau edhe te i bëri një çet por s'i ndërgjëjia e brend në gabrënda si nuk ka falë u duhet pendohem dhe ksa i ra dhe trokitin e dytë te duvora Shkajtë të këdjetarit, të kogja, të njeri, njeri dishëm. Dhe i tha, kam vrarë një cindë persona. A ka për mu e pendim? Shkajtë këdjetarit, sa so bukur, sa so bukur do tët të është që të drejtojshë në dyre të duharat. Sa so bukur është të ndërgjosh fjallën nga njerë që njohen e laun e zogjellë. Kasatujnë me hlemë për shpirtin. Sa, so, nuk i tha, ki, po, mush pëndosh. Jo, nuk i tha mund të pëndosh. Nuk i tha, për shambull do të shikoj mundsinë, unë nuk i tha. A do të di çfarë i tha? I tha po kush mund të qendron pengjes mes teje dhe Allahut? Po thuaj se si kjo është mesti e me Zotë, ti nuk e di pse po më pyet ti mua. Është shumë normale që sado që të bësh mëkate, apo gjithmonë ke derën e, e pendimit të hapur tek Zoti, nuk të duhem asun asaj. Aha. Shikoj akat aferësi raporters. Shikoj këtë këtë këtë këtë këtë këtë mëshirë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 në gjysmën e rrugës e zonë vdekje. Erdhën dy parë me lajke për ta marrë shpirtin e tij. Apo erdhën me lajket e dënimit, duke u bazuar në mëkatet e pa bëra, nga se që Anas nuk e kishte kompletuar rudhimet e mëdhimit. Ishte në rrugë. Dhe erdhën me lajket e mëshirës, duke u bazuar në destinimin e tij ku ishte Izraj. Atëra ndodhi një farllë mospajtimi këto, një kuptim pozitiv mes lajkeve se kush do ta marrë atërë Allahu dërgën një melek dhe u tha, ma të një tokën, apo, në qovës është më afer tokës së më katëve, le të amarin me laiket e dënimit, por në qovës është më afer tokës së pëndimit, le të amarin me laiket e mshires. Atëherë, njëri u realisht ishte më afer tokës së dënimit. Se ishte pënduar. Po, se ishte pënduar, vetës më se ishte një isë, lërgë ishte tokë e pëndimit për te. Por Allahu bëri që të E tlargu tokë dënimet, dhe kur matën me lajkat gjetën thrupin e tij më afër tokës së pendimit dhe më e morën me lajkat e mëshirës. Dhe kish përqëzime. Niso, niso ditë përmirësimet. Dretohu ka Allahu i mënuar. Nuk mund doshta ti flakësh të gjesa ato. Por gjithmonë me gatishmëri për të përmirësuar apo përmirësor raport me Allahun, azhgal gjithmonë. Edhe nëse mbetet, do të, të mbetet diçka. Allahu xhallahu wala parshkak tek ti u thimi, parshkak tek soi etja. Për shkak të kësaj Gazimaria që e ka pasur në zemrën tënde, ta të falëllai mënduar. Andaj kanë dhënë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një njerëz të vije pagan i dhujtar tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. A ka njëri që bën bebra më të dytës se i dhujtari? Jo ka. Qas i dhujtaria është bebra më e dytë. Dhe e pranoi Islamin, e pranoi Islamin, pranoi Zotin të vetëm që merriton të adurohet, pranoi Muhamedit alajhi wasallam se të dëguar të fundit. Kër i dërguar i Alehi s-Saratu wa s-Srëm, ishte në betej. E pra një shnomin, u fut në betej, bdeq dhe yurin gjennat. That Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, that nuk di njëri që u fut në gjennat pa namazë, pa së ti njëriju. Nga se nuk është e kuë namazëi. Apo? Parës <tot> <tot> <tot> faru shpëllu kë njëri. U shpëllu për shka këtë qëllimet. Këtë kështë mërana të instaluarë, binen se posat vie koha na mod do t'folem po nuk e arriti tot ka, ka se vdiq ande Allahu asht përblej në bazë të qëllimit edhe pse praktika nuk dëshmon te përmbledhja e tërë atë nëse ne kemi qëllim të qartë në zemrat tona se e dëshirojmë Allahun e mënuar dëshojmë përmirësimin dëshojmë të karim të arrim të k Allahu el lewala atëre po dyshim se edhe ajo që na ka mbëtur në, në qof shumë e shkurt do ta mund do të përshëndëm më rend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 të ndeshojnë tokat i afrohet dhe përshkruar ke zoti. Po, Domethënia që janë shumë rëndësishme. Po, çdo udhëdor që i rrinisca Allahu azza wajel i duan dy gjëra. Duhet të këtë dy gjëra për të arritur i sigurt të qallojë mënduar. Dhe mungesa një respekti s'aj padyshim se na jep musliman të djimtuar. Sot kemi musliman të djimtuar musliman që uh, thjesht ka një imaj jo të bukur dhe jo në përputhje me bukurin e fesë t'yune. Apo? Ne kemi një feshë shumë të bukur. Apo? Por nuk e kemi një musliman që reflektojnë bukurin e fesë t'y. Njëza aspekt. Dhe kjo pikrish përshka këtë mungese se këtë një dy gjërave. Ose njërës, ose të dyjave. Në gjë që ka thotë diator i njëur Ibn Qayyim rahimullah lidhim me këtë çështje. Thotë ustari drejt Allahu të manuar dhe drejt botës sa më të shmueshme. Madjesht çdo ustar jo vetëm ky por ja për këtë më duhet të fol. Thotë nuk mund të plotësohet uthimi i ti, tij dhe nuk mund të shikoj rrugën bar përderisa nuk pajiset me dy fuqi, nuk pajiset me dy forca, jo fuqi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 që nënkuptën se në që se nuk ko die, mund të gabon shtegun, mund të gabon rrugun. Gjithashtu të thot, në bashkë të dies, i din rëzicet, ku mund të shfaqet kthesa, ku mund të shfaqet, do shta, në një vërshim i, i gurve dhe shkëmbime nga lartë, ku mund të rëshqet makina nga se, nuk e din, nuk mund të ruhet nga këto. Pas taj, gjithashtu të thot, se forca e dies,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 vërsulet me fuqinë e rinis, me elanin e fillimit të fesë, të raportuar nga Allahu azh, vërsulet fuqishëm për ta ndryshuar në mënyrë të gabuar këtë realitet, pastaj padyshim se shkaktojnë dëm më shumë atëpër se ndoshta dobit evente që mund të të ndodhin. Për dituria është e domosdoshme. Për shembull, unë shpesh e ruajmë dhe muslimanëve dhe xhamatit. A dëshironi ti si për ul namaz? Apo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 Por në qësë nuk kemi vullnat për të pratiku, gjithë mund do të mbetemi, do të thot, si kur shaj që elshan nëndryqimin, shë rrugën sa so bukur mund të shkash, ku janë, rëzi, ku janë rëzichet, shë sa so bukur është në ti marrit, pas taj e fi këditën dhe mbetet ku është. Nuk vazhdan. Andë thot i Milkaime, Rahimullah, këta janë, kur bie fjalla për dijen, janë djetarë, por kur bie fjalla për praktiken, janë në radhët e një randhë.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 Ky është aspekti praktik, ti besoim do ta tashmë pasi që e ka dritën. Guximshëm vërsulit në këtë rrugë. Nga se e din se nuk kanë çfarë ti bën rreziqet, përdisa e ka këtë dritë, që përmes kësaj drite i detekton të gjitha rreziqet. Shenjat që dohen në rrugë. Në qoftë se një njerëj. Është një rrugë të gjatë 1000 kilometra. Dhe është duke ecur me makinën e në makim në ti. Po më faloj, të ndërpres më thën sepse Për po shumë që bënë kemi lëqozinë edhika mirë së paskejtura në kohët tonë, duke njohë sinjalistikën e autostratës. Sin për me ndojë që të shkubhëtim pak për një hapsirë qëtësie Më. dhe këthejemi për sëri për të vazhdoar bisedën me oqën të ndëruar në ndrycimet e rrugës që ne ka ngegjë. Të nderuar mish, rikthehemi përsëri në studio me Hoxhën e nderuar Ismaila për të vazhduar bisedën tonë dhe pikërisht Hoxhëllam kë pjesa që thamë, ditar i një urdhërmi që jizon me ne dhe suqajtuar në kodh që mëso ligjet e autostadatës, rrugës, një alistika që na duhet në, në rrugë. Pikërisht folëm për forcën e dijes dhe vullnetin e praktikës këpik, për zbatuar dijen që ka mësuar. Ishh me këtë pikë që ndodhet në nevojë për të njohur udhëzimet. Kjo është esenca. Do të thotë, ë, uh, njeriu çdhen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 që ta kompletojmë këtë të thimë për të futë gjënët. Mirë po, këtë 50% shqipar, zbejët, devalvan, në qovë se nuk i bashkan gjitët pjese e dytë. Përndër është vendimtare praktika, që besimtari të vjetë në praktik, ka si kërë është të kërkuar për ti. Ditoria është mjet i domëzdojmë që na duhet për të arrit. Mirë po, nuk ka kuptim këmjet, në qovë të se nuk na vë në levizje për të Andaj në Kur'an, dy shambut më të këqin që i ka silë Allah në Kur'an. Aden, shambut më të ult, më të këqin që janë silë në Kur'an. Janë silë pikrish për ata që nuk zbaton e të që dinë. I parin, shambut i parë, Allah u Gjalli Ulaj ka përmen një një ri që Allah i kalon dhe të ri. Thë në saliqa minha, u zhverjnë nga kjo dhije, pasë i epshin, nuk një kur rrungën Allah u Gjalli Ulaj, nuk praktikaj që dinë të. Shambli ti i gjasan shambli të qanit. A ka më të ullë se di kush të i gjasan qanit? Dhe që dhe të nësurën gjuma Allah u gjellë u ala athat për bëni Israëilt. Ta që dhe të që dhe Allah u të vratin. Pa shfar bënin? Methëllu lëzhinë humilu të vratin, thumë lem jëhmiluha, ka methëllu lëheimari jëhmilu asfara. Allah u thët shambla të të në, që ungarkuan me dijen nga të vratin, thume lemja hmiluha, por nuk e bartën në praktik, i gjësën shemblit të gomarit, që ban libra, por nuk përshyton për ty në të tënë. Andaj shemblit i gomarit dhe shemblit i qenit, në Kurani jenë shemblit më të këqi që i ka si Allah Gjellewala, duke të reguar kështu shumë të shmërin, e posdimit të dies, por mos të veprurit ma die. Dhe këte ka kuririzuar mesurën saf, ku Allah Gjellewala thot, ja e juhelle dhine amanu,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 Njerëi i tij për shemb është nis në rrug 1000 kilometrash, sikurse për mëna fillova ta për mëna para pushimit. Një rrug 1000 kilometrash. Dhe tashmë është me makinë. Shani i thot se këtu e ke një pomp benzini dhe ke një hotel për pushuar. E ke të domosdoshme që këtu të mbushësh me lindjesë me karburant dhe të pushosh nga se pika e radhës ose pompa rroze benzinit apo është okay. 700 kilometra do të nuk ka rezervuar që qëndron në nat... 80 kilometra nark pa umbush mirë do këshperfill këtë kë e din kë po e sha por nuk e përfill kët dije dhe vazhdon do të mbetesh këtin do të pas 50 kilometra 100 kilometra do të mbetesh këtin të rrezikon yjetin e tij nga agersinat nga nga urea nga etja nga këto. gjithë ato dhe këtu ne rrezikojmë gjithmonë vetëm për të devijuar apo Por të mbetur në mes të ngërçive të ndryshme që dësojnë na na rëmbein imanin ton. Për shkak se nuk praktikojm ato që dimë. Dhe të gjitha sikur thotë ibn Taymi rahimullah, të gjitha të gjitha provat, fitnet, telashët, problemet në mes të muslimanëve ndodhin për dy arsye. Dy arsye janë në katërtën. E para terkul hak, praktisja e detyrës së vërtetë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 që të pajisim e këto dy forca, forcen e dijes, e dëmash dashmash, prandaj une, vazhdimish kërkaj, që gjithë dhe musliman, i cili është një isë në rrugë të kallahu gjellewale, gjithë mon, shoqyrues të këtë dije, nuk ka pa dije, dije që e mërë nga librat, dije që e mërë nga ligjeratat, dije që e mërë nga hoxalarat, duke marë pjesë dhe për dë njemi kumban, ku të qofte? Po nuk ka pa dije, nga senqofë se nuk e dije, dhe situata e kërkën të veprash, si të të bësh, nga me një jutë atër. Dhe shpesh herë të rinjë të të në kështu veprojnë. Japin fetëfan nga mendjat june, veprëm nga mendjat jure, dhe se e kanë të gajtë shumë të pysin. Unë shpeshën u themë gjematit, ju themë, asë një herë nuk ka qenë më e letë të arishë dhe dhe të informatës sësësatë. Për para një musliman, e di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 Dhe thot me kilometra, me mira kilometra. Ibn Abash ju thaj në të deve në me këm nga me keja kur rinte deli në Kajro, në Ejipt. Qëta merë hadithin nga avla i bënu në isi. Një hadith e mori dhe u këthuje. Shiko, nga se e dinin, pa këtë hadith dhe të humbi. Nësë atë kemi legjeratat më bëhon nuk ka dhjetë vetë nuk mledhen, më lidhen. 15 nuk më lidhen. Apo kemi legjeratat në internet kimë të dëta shpandora, libra të shtypur ato shumë të dhe nuk gjejmë nga muslimanët që marrin atë që ju duhet për të u thuar dhe për të kalojë levala. Nuk ka padijë, nuk ka panturi. Allahu Jellaluhu latfes elu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë për atë që ju nuk dini. E ke pa ne të ke që ti nuk din më ndryshu këtë keçje. Pyetë hoxhin, hoxh babim pin alkool. Kur ne hajm buk, apo çfar të bëj?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 Në fond përgunduan simorgjia. Si nga se si nuk mund i një pas e një të përballojmë në ekstremizëm, pastaj kanë ekstremizëm tjetër. Kush të, të, të. mund mesatar? Kush të mund të sigurt nga ekstremizmi këto aty? Dituria. Po dita, çka që njerici i tha atij? 100 100 erë që, një që i ke fal, i ke mbyt po, ta falallahu. Çka është sa so thjesht? Dishum, të kenë derën e duar. Ndërsa njeriu pa di shum, leçë e privoi këdinin nga tawbe, por e privoi lavit natë nga jeta.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 po ditë ku është nis, nuk do të ndalej. Dhe po prindikon ta që ka ditë, do t'ia mësonte Allahu që nuk din. Do t'ia mësonte Allahu që të praktikon atë që sot nuk e praktikon për shkak të bekimit të praktikës si që bën të më herët. Por mungesa e kësaj ka bërë që plot njerëz apo ti shohim të hudhur në anë të rrugës, apo edhe pse ndoshta kanë filluar këtu tym shumë ko para nesh. Do të thonë me lot, do të thonë të shfaqëm alarmin e dytë nëse dojaja kështu e pa dijes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 Delës a rria tjepë. Por në qëse qëlimi nuk është atje ku duhet, kam përsa të një qëlimi pak me heret, po se ta rritë do të ndalëm. Nësa njerëz nuk thejë në rrugën Allahot Azugjell, si pasoj e kërketës së gjenetit, ose si pasoj e kërketës së knazis Allahot Azugjell. Por, stuhit dhe spruat e kësej bote i bartën në rrugën Allahot Azugjell, leo ala. Smundja, parfria, vdekja prindet e ka pa po vet vdekën me sy dhe e shtin rrugën Allah ta zgjël. Për këtë kuqetsi, për këtë ku shërem, për të për të kërkuar një ngushëllim. Është është vërtet se ky kthem është i mirë. Por nëse këtu mbetet qëllimi, atëra posa ta arrijm këto qëllim, nuk do të kem më atë për të vazhduar. Prandaj, nëse ke hy në këtë fe për të qesuar shpirtërisht, këtë ke arritur. Apo e tash çka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 që të flesh në hilton dhe sharatan, apo, du është të lodhë shgajja shumë, që të kesh të hyra të mjaftush me mujore, për të fletë atje. Andaj, me këtë malë që e ki, të vepërve tua, me këtë bugjet, me këto të hyra mujore, të vepërve që e ki, ata mërmenja se meriton të flesh në gjenet, një natë. Kërsh përjtja. A e din sa është ishte e gjeneti? Muhamidi srallahu al-salem thatë, në vend ku njeriu e vendos shkopin e tij gjenet, sa mund t'jet ai vend. Sa sa pllumb. Për shkopin e tij ta vendos, është më i çmueshëm. Është më i shtrenjtë se të tër bota çfarë konta. Për më dendë, një hap ku ti e vendos, nuk mund bled me të blehet me tër botën të thënë kur askush nuk ka pasur. Çfarë të mënenë man të skisë në shtëpi, pasta një kapsht. Ti vëzhgosh pak matutje sa duhet për këtë. Këti duhet të kërkuar obësëmtar.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 Mesa shesëm nuk blihet gjeneti, me humbje kund nuk blihet gjeneti, nuk blihet shoqjeneti. Me bredh e poshtë e përpjet rrugën nuk blihet kështu. Andaj a don gjenet realisht apo dëshon të kurash disa plagë të së kaluara dhe këtu kuron shumë thjesht, do të mbetesh aty. Aty të mbetesh. Ke shpothu nga depresioni dhe mjaft. Ke shpothu nga vështirësia dhe mjaft. Jo. Për çka to çkapodan? Dhe kët mund ta bësh thash përmes dy pikave themelore. E para Ajo që duke kërkuar argjëneti, dhe falën për të, dhe e dyta krahasojë veten tunde me ata që e kanë kërkuar po një të njëjtin qëllim dhe mall që ti po e kërkon, ku kanë qenë ata? Poim si shemb, sa bëjmë të ato. Padoshëm. E po muslim el khawalan, Allah e al msheroft. Ishte gatabërat. Falën natën kohë të gjatë, derisa derisa lodhëshin këmbët e tij në, në namazë, para mendon njëri më falat gjat, saçi lodhët më, nuk mund të rrinë këmbë. Dukë u falë. Duk fal. Qëfar bënë të? Allah i në falë. Merte një shkopë dhe godistë, jo goditje dëmtimi, për goditje edukimi dhe qërtimi. Goditë këm të këmë të di dhe thënë të, a mëndon e bubekri dhe omeri, se do të në kaloj në gjenet, jo vëllaj, do të adëshmojmë se kanë lëndë pasy në bura që gërojnë me takë të dira gjenetit. E musë me të khalojnë, dintë të se bubekri është largë. Largë ësht por dërshën të i dregon të i vetës e ti se, në qovë se dëshiran, atëre e arrin nga se këta bura kështu këmë e përuar. Ndaj, ku jemi një me ta? Të bëjmë kësu krasime. Sot, fatkezit muslimani, krasot me njerës se nuk janë fetar. Krasot me njerës se nuk e dunë gjënetin. Një sportist, por tjet i sukses shumë në sportin që ka përsektuar, apo duhet garan me sportistit ati sportin. Të shparamendoj njëri, të th shahisti më i mirë në bot apo ngasë i mujt të gjithë lojtarët e një ekipi futbollistik po normalisht nga se ngaqë ata nuk po konkurrojnë këtë sport prandaj mos u mat me ata që nuk konkurrojnë qëllimin tënd amaancëule ti do në xhënetin dhe Ebubekre ka të xhënetin e këto mat vetëm ku i japën a është qëllimi të më të vëre xhënetin ta pyesin veten tonë a dëshirojmë ne realë xhënetin kjo është drejtim që na kanë gjithmonë në rrug gjithmonë gjithmonë këto drejtim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 po me të njerëzve. Apo të lërëm nga kompleksi i fjallë të njerëzve. Tepër, tëepër. Andaj të jemi gjithmon në njën e sinceritetit të Allahot është gjëllë. Vipër tonë të jënë të sinxerta për njëtë të zotit. Fjallë tonë të jënë të sinxerta për njëtë të Allahot është gjëllë. Si kërës të së të Allahot është gjëllë. Wa ma umiru, illa lija abudullaha, mukh ata nuk ishin të urdhruar as të ngakuar me diçtë tjetër poshtë ta adhurojnë Allahun sinqerisht, sinqerisht me adhurim të pastër. Andaj sinqeriteti është një temë e mësiguri. Do të kemi takime të antarë në ngasor diçka domosdoshme. Por këtu po për përmendet se o ustar det Allahut të mënduar, nuk mund të shkosh tek Allahu në çofsë të bëjmë përshtypje fjalë të njerëzve. A në kuptimin e qortimit, edhe në kuptimin e, e lavdatorë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 Ose di kur shpërqa këto çrtimë otë njerëzve, praktikë autorimin Allahu jelle wala. Është dukësh shkoa shumë bukur. Për hir Allah të Allahut, ato gjën. Mirëpo i thonë, "Kështu nuk është koha." Ah. Kështu si mendonin, "Nuk mund të integrohesh këtu." Dhe çrtimet e njerëzve e zhvendosin gjithashtu. Gjithë kjo ndodh pa shkak të mungesës së sinqeritetit. Një njeri një herë e kërkon të durrë një vajzë. Tha për të bërë për, për shtypjesë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 është bindja, ti jemi të bindur se në këtruk do të kemi errësira, do të kemi ngjecje, gadalë e kështu me radh për bëu i bindur se pas kësaj kodre është ajo që po kërkon ti. Në çopse njerëz e kanë humbur rrugën, vëllezëruar, apo brezin dihat majt kërkojnë rrugë dalë, nikur zhgënien. Nuk kanë nuk kanë bindet mjaftueshme se do dalin. Çfarë bëjnë? Ulen. Ulen dhe presin vdekjen. Stoponet rrugën para që është i bind do të na allohje lewala, sa Allahu komi ndihmu, sa Allahu komë udhzu, sa Allahu jalla komë shpëlib. Ky njerëz nuk i bën pështypje asnjëherë rrethonat, situatat, dekurimet e njerëzve, zhgënjimet e tyre. Po vazhdon rrugën e të Allahut tasojel. Andaj një tendencë për një zhgënjim të këtyre pat tendencë nuk ndodhe elhamdullah, po tendencë nga ana e shejtanit pat edhe kur vdiç pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Apo Filluan sahabët të marritën. Qase, më duhet vdesh njëri i madh, nuk është e lehtë për ta që ta përballojnë vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po shfuan dodhi, Ebubekri, me bindje. Qase këtë dije të gjithë e kishin. Por çfarë e veçoi Ebubekrin kësaj rrode? Bindja e tij, që është një shkollë më lart se dije. Andaj kërkoi bindje. Bindje kërkojmë. Tha Ebubekri radhiyallahu taala anhu, "Man kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat."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 çfarë bindje duhet bindje se kena më e pa xhenemin sikur se Allah thot letaraun nel jahim gjithsesi do ta si, shihni zjarrin gjithsesi ka xhenet gjithsesi na duhet kjo bindje jo vetëm dije por bindje e vazhdueshme që ku pas ku edhe aroma të asaj bote na vijnë ganiër për të njohesh apo për në i në të treguar se jini në rrugën e drejtë një dy kush kuar si duhet dhe ndriçimi i fundit është ndjenja e vazhdueshme se